Batrányba fulladt ünnepség A tanítás utolsó napján a Tietun nagyáruház közszérétette, hogy két hét múlva saját költségén hatalmas felvonulást rendez, ahol minden gyerek bemutathatja kedvenc állatát, és a legérdekesebb vagy a legötletesebben bemutatott példányokat diézni fogják. A bandánkból Bruce hallott először az eseményről, és rögtön átultott hozzánk, hogy megtárgyalja műrével és velem. Fityusztak csak, srácok, hikkantotta, miután tudatta velünk értesüléseit. Nekünk olyan klassz állataink vannak, hogy egy tucat díjat is besöpörhetünk velük. Nincs igazam? Minket aztán nem kellett különösebben győzködni erről. A következő pár napot lázas tervezéssel töltöttük. Először is elhatároztuk, hogy kocsit, meg be fogjuk az én hajdani játék A taligát színes kartonpapírral, meg más anyagokkal kiadjusztáljuk cirkuszi kocsina. Aztán kitaláltuk, hogy korcsi nyakára szereljük mama ócska szőrmemufját, amitől majd úgy néz ki, mint egy oroszlán. Rexre pedig fekete festünk. Később az az ötletünk támadt, hogy a taligából inkább cirkuszi ketrecet fabrikálunk, telik különféle pockokkal, meg erdei hörcsögökkel. Végül úgy döntöttünk, hogy a két bagoly a ketrec fog trónolni, talpik babaruhában. Két hetünk volt, hogy mindezt elkészítsük, és keményen nekiveselkedtünk a munkának. Először a cirkuszi ketrezet csináltuk meg, és a végén csak ugyan szakasztott olyan lett, mint az igaziak, amilyenekkel a beláj fivérek nagy cirkusza minden nyáron szaszkatomba. Igaz, aménk nem volt annyira erős, mivel az oldalfalai csak pirosra, kékre, meg sárgára festett kartonpapírból készültek. És vasrácselyet tróthálóval rekkentettük a ketrecbe a packokat. Miután a barkácsmunkával végeztünk, testületire kivonultunk a vásártelet szegélyező ahol csak úgy hemsegtek az erdei hölcsövök. Összefogtostunk belőlük hatot, aztán hazafelé menet elcsiptünk hat törp is, amelyek az útmenti földhányásban éltek. A meglévő harminc bocokkal együtt ez már mód felett tekintélyes számított, sőt, otthon kiderült, hogy el sem félnek egyetlen ketrecben. Műri segített a bajon. Miért nem csinálhatnánk kett recet az én is vetette fel, akkor pláne kétszer, hogy esélyünk volna az első díjra. Ez igazán pazar ötlet volt, azon mód össze is toptuk a másik kettrecet. Aztán elhatároztuk, hogy az új szerzemények mellé a változatosság kedvéért berakunk vagy néhány fehér patkánt is. Egy nappal, a parádi előtt vagyis szombaton, mindennel elkészültünk. A szomszéd utcában lakó Fét Onigantól egy csomó babaruhát kaptam kölcsön a baglyoknak. Müré szerzett a papájától egy adag lemasható festéket Rex zövracsikjaihoz. Korcsi számára találtunk egy valódi kutyahámot, Rexnek spárgából gyártottunk egy hasonlót. A gyönyörűen kicizomázott cirkuszeketreceket a garázsunkban tároltuk, nehogy tönkre menjenek egy esetleges esőben. Vasárnap már reggeli előtt kirohantam a garázsba. Műrét is találtam, de Bruce még egy óra múlva sem került elő. Attól kezdtünk félni, a talán el sem engedik hazóról. Már besugasztottuk a ketrecekbe az összes packat, egeret, hörcsögöt meg fehér patkányt, mire végül befutott. Éppen a bagyokat igyekeztünk beszuszakolni a babaruhákba. Bruce egy cipős a hónalat állított be és úgy vigyorgott, hogy fölig a szája. Híííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí most már tudja, hogy megnyernyük az első díjat. Fogadok, hogy sose találjátok ki, mi van a dobozban. Csak ugyan nem sikerült kitalálnunk, pedig én kétszer meg is rázogattam. Jó nehéz volt, annyi biztos. Már éppen le akartam bagazni róla a mancogot, amikor Pruszki rántotta a kezemből. Ne csináld, mi rám. Tilos kinyitni, ha kiszökik belőle ez a józág a büdös életben nem tudjuk elkapni. Jaj, ne hülyéskedj már, könyörögtem neki. Áruld el legalább, mit hoztál? Na, igazán Bruce. És különben is köteles, hogy megmondani nekünk. Frászt vagyok, köteles. Ezem általában sincs, jelentette ki Bruce. Csak várjatok, majd meglátjátok idejében. Müréj meg én erre úgy tettünk, mintha egy fikarszint sem izgatna minket, mi van a dobozban. Ott is hattam bruce és tovább öltöztettem a bagyokat, ami egyáltalán nem volt könnyű feladat. Pityogós csak árt és nyöszörgött, amikor belegyömszöltem a rózsaszint ruhába, és a fejére tűztem a széles kadimájuk alapot. Hú, hú azonban csak egy pillantást vetett a számára beszerzett matvózó öltözékre, és már is felborzolta minden száll tollát. Akkora lett, mint egy medicinlabda labda, ráadásul szizeget és a csőrét csattogtatta. Kettőnknek kellett lefognia, hogy fel tudjuk öltöztetni, és mire végeztünk vele már majd szétvetett a dőt. Ilyen hercahurca után nemigen remélhettük, hogy nyugodtan megöl majd a ketrec tetején, és ezért a lábát jó erősen odakötöztük spárdával. Huh, ettől persze csak még csudarapúl begurult. Mi alatt Prózs meg én a bagyokkal vesződtünk, Műri Rexet igyekezett csíkosra pingálni. Rexnek egy csöppet sem tetszett a dolog, minek következtében Műrire legalább annyi fekete festék jutott, mint a kutyára. Műri végül kijelentette, hogy a legokosabb, ha befejezi, amit Rex elkezdett, és bemázolta feketére az egész ábrázatát, mondván, hogy ő majd harcosként fog szerepelni a parádén. Közvetlenül indulás előtt búz felkapta az ecsetet, rájött valamit a cipőstobozra, aztán fogta a dobozt, és felkötözte a második cirkuszi kocsi tetejére. A skatuján ezált nyomtatott nagybetűkkel. Ez az állat meglepetés, ezért tilos az ettetés. Felszelszámoztuk a kutyákat, és befogtuk őket. Korcsi lett a rudas, mert ő tudja, hogyan kell kocsit húzni, de Rex még nem. A szerint nem is óhajtotta megtanulni. Újra meg újra kitört oldalvást, amivel kis hián felfordította a kocsikat. Eszméletlen nehézségek árán vergődtünk el a belvárosig, majdnem lekéstük a felvonulást, amely tízkor kezdődött. Kész szerencse, hogy mire megérkeztünk, Lex már teljesen kimerült, és nem maradt ereje úgy viselkedni, mintha betört, éretlen mustánk lenne. A díszmenet a Karnezsi Közkönyvtár előtt sorakozott fel, és a tervek szerint hat soroknyi utat kellett megtennie a Jedun házig, ahol a bírák emelvénye állt. Úgy látszott, mintha legalább egymilliós frázs gyülekezett volna össze a legfantasztikusabb házi kedvencek kíséretében. Egy alig öt éves kisfiú például egy elefánt nagyságú, Slough-t vezetett kötőféken, és a ló takarójára ezt témezték rá. Bébi. kecskéből meglehetősen nagy volt a felhozatal, és mivel az idő nagyon meleg volt, Sasgatun szelte a terjenget a kecskebűz. Egy csomó kisnánc cicát tolt babakocsiban. A cicák fejére buta kis főkötőket húztak, és a csipketakarók alatt jó erősen odakötözték őket a babakocsihoz, amitől némelyik olyan keservesen nyervogott, hogy a halottat is kiugrasztotta volna a kapalsóból. Kutya több volt, mint ahány csillag az égen. Képviseltette magát minden elismert és egy csereg ismeretlen fajta is. A menet kellős közepén egy fiú egy bűzös barzot vezetett pórázan. Kiváltságos helyét mind végig megőrizhette, még csak a közelébe sem tolapodott senki. Voltak még a menetben nyuszik, kacsák, csirkék, ludak, két-három coca, meg egy csapat fajtiszta Sőt, akadt egy kis rác, aki visszelteli kancsót cipelt, amelyben egy rakás ebbi Az ember azt hihette volna, hogy a töménytelen állat, a hőség, az általános iszalom, meg az éttelen lárma óriási kavarodást okoz majd. Igazából nem történt jóformán semmi baj. A kutyák persze néhányszor összemarokodtak, de nem komolyabban, az egyik, amelyik nem is vett részt a felvonuláson megtámadott egy babakocsiban tolt macskát, az meg a maga részéről jól megtépett egy pakkecskét. De ez volt minden. Az áruház alkalmazottai, akiket kivezényeltek a felvonuláshoz, gyorsan elsimították a kisebb-nagyobb balhékat, bár egyiküknek a lábát egy picikét megharapta egy kutya. Körülbelül egy órába telt, mire felszerelésünkkel eljutottunk a bírák emelvény A bírák öten voltak, férfiak és nők vegyesen. Szaszkotó polgármester is ott ült közöttük. Az emelvény két oldalán a királyi kanadai lovasrendőrség két őrmestere posztalt ünnepi piros szubbanyában. Az emelvény mögött a szülők temeges ófalódott össze, hogy időben éjjenezhessenek, ha a csemetéjük díjat nyernek. Eddigre már alapos áttekintést szereztem a parádi résztvevőiről, és megállapítottam, hogy a mi kompániánkhoz fogható egy csemakat köztük. Biztosra vettük a dobogós helyezést, sőt, én titokban az első díra számítottam. Az emelvény előtt volt ugyanegy kis zűr, mert Rex már annyira elfáradt, hogy egyszerűen leheveredett az úttestre, és nem volt hajlandó felállni. De a bírák csak nevettek ezen, sőt, lejöttek az emelvényről, hogy közelebbről szemügyre vegyék az egész miskulanciát. Véletlenül hallottam is, amikor az egyik bírónő odasúgta a másiknak, hogy ennél jó pofák társaságot eddig sose látott. Hát nem édes, hogy pont olyanok, mint egy igazi cirkusz, mondta. Már a sebünkben éreztük az első díjat, amikor a Jethun nagyáruház vezérigazgatója, aki szintén a bírák közt volt, észrevette a második ketrec tetején a cipőskatóját. Kül, ha? mondta. Ez aztán az ötlet, idesős szem. A srácoknak még tartalékban is van egy spéciószágok. Ezt nevezem én agyakrúr üzleti ajánlatnak. Természetesen mindenki körén csődült, hogy megszemlélje a spéciószágot. az a lökött brúsz hülye vigyorával kibogozta a maczakot, és leemelte a doboz fedelét. A dobozban egy csörgő volt. Azt hiszem, könnyen elképzelhető, mi történt ezután. Az emberek rikoltozva, lögdösődve igyekeztek minél távolabb kerülni tőlünk. A tülekedés persze megdiaztotta az állatokat, amelyek szintén menekülőre fogták. A bűzös borzot a tömeg szorította az áruház elé, amitől a borz megrémült, és azt tette, amit minden bűzös borz tesz témület esetén. A borjak és a kecskék szétfutottak a szélrózsa minden irányába. A kutyák ettől begolyóztak, és üzőbe vették, ami csak élt és mozgat, és akkor már mindenki mozgat, amilyen sebesen csak tudat. A mi kétketrecünk felborult és szétesett, a pacskok hörcsögök, egerek és fehérpatkányok ide-oda cikáztak az emberek lába alatt. Húhú -hú a fejem búbjára kapaszkodott, és heves szányverésekkel őrizte az egyensúlyát, amitől én alig láttam valamit az eseményekből, bár hallani, annál jobban hallottam mindent. A nők főtépően visítoztak. Az egyik rendőrőrmester a levegőbe lövöldözött ósdi revolverével, a másik pedig megszakítás nélkül fújta ezüst Írkalmatlan ugatás, csaholás, vanítás, nyávogás, megegés, sivalkodás, ardibálás töltötte be a főteret. Mondhatom, ilyen haddel sem volt szaszkatomban legalább száz esztendeje. Mi sem maradtunk ott tovább, mint ameddig okvetlenül muszáj volt, vagyis amíg ki nem menekítettük a taligáinkat, a két kutyánkat, a bagyokat, meg azt a nyavajás kígyót. Róz ugyanis a balhé első jelére a katuját rácsapta a fedelét, és el nem engedte egy másodpercre sem, amíg haza nem értünk. Yes, Susan! Szóhajtott fel, miután alaposan telédtuk magunkat a kerti csapnál. Ha elvesztettem volna ezt a rühös tököt, olyan ruhát kapok, mint ide Mexikó. A béresünktől vettem kölcsön, ő pátyolgatja már vagy 15 esztendeje, még kaboly korában szerezte valaem texasban, Szájt az Már sefoga nincs a szerencsétlennek, mérge meg pláne nem, de a pasas még mindig veszettől odaban érte. Képzeljétek, együtt alszik vele az ágyban. Máig is az a meggyőződésem, hogy az első díj igazán nekünk járt volna.